باب اول کې دیم باب 6 قایمه یې څنګه د عالم المثال اربطو باب دا باب د مخکې سره مناسبه تو هغه دادی د لکه د عالم المولید د عالم مشاهه خالق الله تعالی دی د عالم مشاهدی او عکس او مثال له چاغی تعالی می مثال ولیکيږي دغی خالق هم الله تعالی دی بے مناسبت دادی بے عالمی مشاہد کی جسو کی نو قبل الوجود او قبل الخلقو داغی وجود ہو داندہ چی دا دلتا آنفن کی او خیف هم اتفاق کیه بلکه داگه مخی تخمینا موجود ها او چکلا ده ده عالم مشاهد ناغه ختم شیم ده نده چه بس آغا شو ختم شیم بلکه یو عالم شتا یو عالم شتا ده پاري کې یوې تاريخي سراغه سسي موجود وي يعني د دې عالم سثلي او د عالم مشاهد د عالم علوي سرا او د عالم غيب سرا رابط دي د عالم غيب سرا هذا عالم علوي عالم اعلى سرائسد ربطت داو ربط الباب وما خبره تمهيد الباب مثال مثال اکاس د یوشیس په لیکي باندې د چیزه ینه د یوشیس په شان باندې د چیزه او د یوشیس مثال مانين پشان کېدل بیا مثل دوه قسم یو مثلي اصلي او بل مثل عكسي نو امثال یو امثال اصليي او بل امثال انعكاسي وي امثال سیوی اصلی یوی اوبل امثال انعکاسی یوی امثال اصلیه عالمی مثال کې یو شیکل او په اک شکل باندې په عالمی مشاہد کې موجود شو عالم مشاہد کسو شو موجود شو ندا مثل اصلیو او کپاغ شکل موجود نو شو مثال کې یو شانت تعویرو او دلته موجود بل شانت شو ندا مثل انعکاسی رو امثال انعکاسی یوته وي دا علائم مشاہد چه دي په دي علائم مشاہد کې منګاوتا سغورو یو جسم نه یو جسمه موجوده وي دا ویلون وي مقدار وی او ماده وی لون وی شکل مقدار وی او دریم نمبر کیس وی ساده ساده وګوره دا ټوپه دا صحیح لگا نه د دې ټوپه لون څنګه نشته هه د دې څخه دونه مقدار دي شکل دي ورنده دا او دا سیده او دور جوور دا ټول عرض او مقلری کني لري او درم نمبر کې رده ماده دا دا کپڑا دا تار دی دا غینه وجود ته شوې دا غل دا ای ماده دا اوس دا ټوپه دا دوری دا شو ځه ها کلی کنه دا نشته دی دا څه په دې ځین کې وسراله کاراناله ها دا قوت خیال د سترګ او اکس واغستو ورټو واغستو هغه دې د قوت خیال ځان سره کی خودو دې خیال کې د دې د دې توپای شکلوم شتا او د دې توپای مقداروم شتا شکل او مقدار دی لون او شکل دا اشتا لون اشتا او شکلی اشتا او مادا اشتا دا دی کپڑا او تار ذهن تتلی دی دا قوات خیال تلالا د دی قوات خیال نروستو متصرفی پدی که تصرف سکو شورو کو تصرفی سکو شورو کو جزئیه مانیتی نراواغستلا و دا قوت کارو. کارو. دا قوت واحیمی کارو اچھا کارو واحیمی کلی مانای تیرا واغستلا دا دا قوت عاقلی کارو اچھا کارو قوت عاقلی کارو بیا حافظ جمع کول دا قوتو ندی پده دماغو کې یو قوت خیال لیں چې ولي څنګه حې مشترک ته بیا د هیې مشترک نروتو قووتې خیال دا دا دی د هغې نروست ده د هغې نروست هما واقی لري او بیا د هغې د پااره چې کم شي د حاف ده لکهمونګه او تاسو یو کسته قتل څنګه ورته قتل د هغې شکل زمونږ زههنتهلاړو لون او شکل شته خو مقدارو ماده نشته سلیشته ماده متصرفی کار شروع کو د ذنه معانی معلومه چې دا سړی زموږ دوسته که دشمن دی نو واهمه د دې سړی نه یا دوستی فهم کړه او یا د دښمنی فکر فهم کړه عاقلی مطلق په دوستای او په دښمنه باندې به شروع کړه د دې سړی نه کټه نظر کلیات باندې کار وکړو شروع کو نږدې مت لا کيدوسي او دوشمنۍ کول دا د عقلي سو کارو د دې سړی نه خپل د دوستۍ کول یا دوشمنۍ کول دا څه کارو واهمي کارو دا عالم شخص اکبر دی دې عالم شخص اکبر شو مونږ ویلو شخص اکبر نو دا مادی او مقداری مادی دی او له دی مقدار لري لون لري ماده لري د دې عالمنا لکه څنګه چې زمون په بدن کې روح ته بدن کې سره روح ته او زمون د دې قوت خیال د فار عاقله و په دقه شانتي د عالم شخصي اکبر د فاري عالمي ارواح ته عالم سره ارواح ارا العالم ارواح زان لدي دا غیر تذکیره استورازی دلتا حاله می ارواح کی صرف او صرف چې دی ال تکی کلیات او جزیات نو دا قوت خیال او دا عالم مثال تقریبا مثال یو شانته وی لکه څنګه چې کو د قوت خیال کی شاکی خیال کی دی شکل سٹا او دی اوسیز لون سٹری او ماده نشتا فرق د عالم مشاہد نه پدی باندې سیدق امثال شکلونه سٹا الوان سٹری خو ودق کی ماده نشتره میٹیریل او ماده بگی نشتره او پدې عالمی مشاہد کې چې کوم نسو شيرا ماده دا لکه څنګه چې زمونږه د حصه مشترک او د خیال واسطه دا, دا که شانتي د شخص یکور د دې عالمی او د عالمی مثال سده واسطه ده د دې شی زونو دا چې کوم په دې دنیا کې دی چې کوم سپ دې دنیا کې وینی مې د لون او د دې مقدار پاالمی مثال کی و او دی بوی د دی وجود نمکچه مو بیار دی وجود نرستو شه دل تانا معدوم که نو اون مثال کی پی شکل کسی بی موجوده بلکه پی حین دی وجود دا دی عالم کی شه پا دی عالم که دی موجود ده اون دی او شکل لپچاکی پاالمی مثال کی علتا دا هری او سیز امثال لی سرشدی؟ امثال لی لون او شکل سره د دې د وجنا غي ته عالمي سوي لیکي مثال وی لیکي عالمي سوتو مثال ورته وی لیکي د دې مثال کې یو سست چې يقن نوم بمن اکالو چې کوم نوب بدل ترې لکوس ماوي د دې ټوپای شکل خو د خیال ته لاړو د په قوت خیال کې به دې تمون سووي تو پای بوي خدا ټوپه وویل و دې تمجازي وي وویل دا ټوپه یو مادي سيزه او دا کپڑے نه او دا تار نه جوړل دا او البته بخيال کس نه راضي ما ده نه راضي مګ دې ته دا ټوپه وویل سدي مجازي دي د عالمي مثال په سيزونو باندې چې اطلق د اسماء او د عالم عالمي اکبر دا شخص اکبر و دا عالم مشاهد دا شیو کی گی دا بسنگ کی گی مجازن با کی دا نم چی و تا غصتل کی گی دا دا عالم دا نم دا و تا غصتل کی گی بلا دا قط نظر لدی عالم مشاهدنا دا خوالا چه نظرو کی د عالم مثال عالم چا تا مشاهد تا نو اغ عالم که دا نمونه مجازیخ کاری خوردین قط نظر کار الشخص نه کته نظر د عالم عالم مشاہده نه کته نظر نو عالم مثال یو حقیقی عالم نه لکه مثال خوب دی خوب دی یو سړی خوب ویني یعنی خوب ویني د سمندروم ویني خوب کی صحیح ده ورې خوب کړي الی زومو و ده خوب کې ده پکاڈ کې پروت ته مارو موینی ده که ده او خوب موینی قطع نظر ده دینه سړی ده سڑه راویخی گینا ده ته مجاز کاری که حقیقت ده ده ته ده حقیقت کاری د ده ده چې ته چه گینه چه کلک کلک ده خیالی سڑه خطرناک گونده که خوب سکی او چه راپاس چنو بی اختیارو شکرده چه خوبو دا غرد راواتا لیل تاکی حبرو بانه پوئی گی دا چه دی راپاس دو ندو سو لی دو عالم مشاهد کدو دو عالم مشاهد نلی دو دو برد راواتا لگه دو تاقا بلکل صخت کاری دو حقیقت کاری دو مندان ندان چه گینی نو محض عالمی مثال قوت خیال حسیت نری نه د عالم مشاهد نه قط نظر کا. دا یو مستقل سا دے عالم نے کچر تا کی دا عالم مشاہد دا تذکرہ نوے دک کا بچہ کدنو مستقل سو عالم ہو مستقل سو آلم ہو پو دا عالم میسال چی دے علماء محققین ذکر کئی چیوز مکا دا یو فضا دا یا سما دار آرد فضا و سما ده آرد فضا چی دی ده علم مشاہد دی آرد آو فضا چی دی ده علم مثال دی, دی, دی مشاہد دی سما چی دی ده آلم غیب دی آو ده آلم مثال دی. سما چی دی ده اطلاق پا عالم غیب بند او پا عالمی مثال بانده کی گی؟ ستا خورا مجید کشتا ده چه ما خلق نسماواتی والارض والارض و ما بین هما شتا گی نشتا ده دادا دری وار عالمون پا کسو شد را طبقات تی ارستودی و غیر آغیتا بیا افلاک پویی سبت آگوی؟ افلاک مختلف طبقات تی بکیه فقر طبقات کی نزول او صعود وی زکه چې عالم مثال چي دي په نظر سره عالم مشاہد تا دا اگر دیر وسیات وسیع دي دیر زیات عریض دي په نظر سره دی, سر دی عالم ستا مشاہد تا دا د عیب په نظر سره انتهائی ورو کې دي دا, دا عالم مثال انتهانش تا نه پاري کې طبقات دي څه شي دي طبقات دي د ټولو نه لاندې طبقه طبقه سافله وي نو پر طبقه طبقه علیا ده نو په دې طبقه سافله کې کله دا شي وي چې اکثر اشكال شي امثال شي نو هغه تعبیر د ځم د زاعمي دا یو سړی عقیدوي غلطه ده غلطه نکاله دا غلتی عقيدي شکل د توم څه شي متصور شي نيتي بدی بنده, بنده متصور ګردا دو څه څه حقیقانه وقایع لهم قرانه باندې بیا ګور خبرونه کوشي د دې اوخیاله و امتش باباده او شین پټکیو هغه ځما مدد کئ درده اوسخه عقیده ده. کل دا وکله کله ورته هغه په دې عالم مشاهد کې څه شي متشکل شي دا څه اف کاي صفله ده د عالم مثال فدی کی شکلونه کله د ځم د زایم سیوی سیوی او کله چې بیا د دې کی د نزول نس کیږي سعود کیږي کی. په برابر باندې سیږي زی نو په دې کې د ټولونه اعلی طبقه ده چې امثال د نفس له مرتابي وي امثال له شاته وي د نفس له دا وي ساجدا طبقه عليا دا طبقه څه شي دا عليا دا ټول نه اعلى طبقه هغه څنګه نو دا دا نو پدي عالمي مثال کې نزول او صعود کېږي کېږي نزول او صعود کېږي صعود کېږي کمدنو چې کمندنو دبره طبقينا کته طبقيته یو مثل شي راشي اوه کس کته راشي او کله د طبقي سافلينه چې کمندنو طبقه عالیت اسشی لاتشی ما سماو افلاکو ما مختلف سو بکی طبقاتو بکی طبقاتو دا عالمی مثال شاہ سیبو دلائل ذکر کئی چو ذکر کئی دلائل ذکر کئی خو شیع اسماعیل شاہید رحمہ اللہ و ذکر کئی چ څوک کمه عالم عالم مثال نمنې نو د اهل سنت و الجماعت کې محقق نه وي اهل سنت و الجماعت کې نه دي محقق نه وي دا په ډیرو ځایونو کې د ډیرو آیتونو او د ډیرو احادیثو داسې تعویل کوي چې هغه به انتہیه باریک وي او د حدیث او د قران د میساج نه په خلاف چې کله دیو عالم وسکو اومانو نو بس یو وجوده عالم یو منا مثال نو بس خبره ده ده چې بیا د تعمیلونو د بي ځای تعیلاتو تاسو نشته حاجز نشته ده چې کمندونو مختصر اونته کې د بعد د تمهیدو د نورو بیا وایي